Egen, tenore azurekine, Pantzo Iri Garaia, Bassoa ezta, osoki Euskaraz pasatzen ahal, zuzentzaile eskasagatik. eskashagatik. Ala dios, Olivier Dugrip, Akademia Rektoreak, arazoin hori, Estela Zuzena, iardesten dio, Pascal Hindo, sehaskako presidentak, bi alderdiak entzonen ditugu. Mila lauen euro saotu behar dituzte familiek hilabetero Euskal Presuen ikusterat joaiteko hauen urruizeak ikartzen dituen ondorio eta zetsosten bat, dokumentu bat, plazaratu du, etxerat, sustengo elkarteak, urxi errazkineak orgeztuko dauku Eta tabakaleraren bisita egin dugu, hau da donostian idekiden nazioarteko kulturzentro berria, eskolerian referentzia bat izaiteko elburuarekin ideki dute, Ana Rodriguez uzendariak aurkastuko daukun. Arospun dubu balenik zurekin ketaleenu. Eta egoizia ke zegituko duela uffazia neregoita markilometro linean iguska goizuntana lanoa ketachea eta pinan. Euria astirian beriz iguska aro ajuntnarria hotza. Eta ufatu duenaize azkarrekin arbol sombait eta baga kelori didela hanemenkazin latu daukot e zultzailek bainan makurgik egin gabe. Eskola elebidun eta morilze eredua, ikasle ereduan, ikasleko pulua, hemen datuzdua, urtez urte, euneko hidurugoyez hemen datu da, numrea anor urtez. EEP edo eskolaaren rakonde publikoak eta akademia rektoreak dituzte zenbakiak eman, eta basoa, osoki eskola eskola pazartzeari dago kionez, eskola zuzen direla eskaz, esplikatu du akademia erektoreak inzagita. Azken hamar urteetan, berrogoita behatzi klasei dekidira saile lehibidun edo murgiltze ereduan, horietarik hamar Gaur egun duela hamar urte baino irumilata bosteun ikasle ikasten dute euskaraz, tako purua ainitza paltzen da aldiz bigarren mailan eta kolegioetan, adibidez, duela hamar urte euneko hamar baldinbaziren elebitasunean ari zirenak, euneko bostez, besterik ez da emendatuko purua kolegioetan eta euneko iruez lizeuetan. Basoari dagokionez, euskaraz egiteko aldarrikat ena zertan den galdegin diugu Olivier Ducrep akademia rektoreari eta arazoa zuzentzaile euskaldunen eskasia dela adierazi negu Debo surin difficultte ddo pratikzo praktiko bat dugu Boralekoadean irakasleko puruari dagokionnez.la e? non de. Ez dira euskarazko irakasleak bakarrik eska, matematika, historia, edo fisiika kimikako irakasleak, Eusska maila aski onan dutenak zuzendetan la egiteko. Dolongo pur interroje le candidata edon pouvoir delivrer le, le diploma zentzu hortan, e-perekin adostu egin beharretan dela ikasleak irakaskuntzara bideratzea gehitu du errektoreak Euskarazko irakasle gehiago izan dadin. Euskarazko zuzen zaile eskasa gatik dela basua ez osokiesko razpatsatzen al, hori igandauko rektoreak, Pascal Indos, jaskako lehen dakariaren erra postua. E, lan bat eramana izan zen, zoin materia egiten altzene. Eta, galdezketa bat egina izan zen, justut, xaskako kanpo diren e, erakasletan nor senditzen zen gai Euskaraz zuzentzeko. Eta argitagardi retenan dauziet, argitagardi badira zuzentzaileak. Bez edo, EEP gezuretan adizan da, erjanez, xikatzen e, zuztela eta berte, edo, bada, problema bat, estatuak ezpaitu naikeridik nahi keridik Atse maiten dute, aski dugula, historia geografia eta matematika, aski dugula eta nahi dute, baso frantzesa basa bezagun, puntio hor problematika ez da gehiago ez teknikoa, ez da gehiago uh, egalitate eta nik dakitaze historio, da ideologikoa. Basoa frantzes diploma nazionala dute eta hola atxi nahi dute, dogmatikoa da historia. Oskalin no se askako lehen dakaria eta bestalde biak kolegiuetako erakasleak gribarat deituak dira kolegiuetako erreformaren salatzeko urte baten burian lekian emanen da hori, sindikat andan abat juntatu da mugimendu genere maiteko Irugarren greba eguna mugerreko postan edo banaketa zentroan Entretresa privatuak genarazten ditu Langile grebalarien ordezkatzeko zuzendaritzak Gutienezko zerbitzu baten seurtatzeko CGT sindikatak gaitzesten duena negoziaketak berriz astekoak dira goizuntan eta CGT beti CGT sindikateko bayona eta endaiako trainetako langileak Ausitarat joaiteko bide anoraikoan badailabeteak erraiten dut dela, train motabatzuak seguritatea da soa ondiak badituz eta beraz aldatu behar direla Asteleenian, Akitaniako kontseiloa, SNCR eta CGT kordeskariak bildu dira ipatzeko urta estapenean, train batekin izan zen SBR eta izaiten altzitaiken istripularia bordale eta endaiarteko TOR bat jadaretarik desegirtu zen eta autopasaiak utzamen duetako barrirak a, etziren etxi ordian. Biltzari ortaik l'amnassé, j'étais quoi que m'étiez à Rangouladida, et à ce qu'il m'a dit, je suis sûre qu'il n'y a pas d'accord, mais quand on dit, on a aussi débatté à bien s'enant l'oukété. Alberto Plazaak bi astegihiago gurikaleharko du argitzeko bere egoera. bere kontrako euro egindu ausia aste hartuntan iragammbeaga zen, atzo pauen baina prozadurako utso batengatik ireilaren hogeita behat ziak duebelatu da. Gertatu dena da euro galdea bakik espainoola ez igogia eta ez frantsesez. Gaera bere kasuan. Eez da hori hauzibide egokia, baina ez tradizio galde bat egin behar luke Espainak, Frantziako Gobernuaak aldiuntan. Beraz, guru hilaren goita pentsatzekoa da Espainiak horiek susen nuko ditola eta hau zian artik, Espainiaratzea gindu galdeak, baztertu izan behar luke, gertakariak zaharriak dirlakoan anartian libro bainan kontrol judizialpian segituko du Alberto Plaza Eta uste da, estadoak entretinitzen dituela presoak eien kartzeletan, hori, gesiktatu nahi izan du, etxerat, Euskal Presuen laguntzeko elkarteak, dispersioa, bisita eskuridearen presioa, izeneko txosten bat, edo dokumentu bat, aurkestu du, etxerat elkarteak, presuen banaketa, eta urrunzeak ikartzen dituen ondorio psikologikoetaz gain, gastu ekonomiko ahondiak ere, azpim dira, urtzi errazkin, etxerateko bozera mila. E, Kaso konkretu batzuk atzaltzen ditugu e, gure txostenean eta zehaz mehaz esplikatzen dira bat zehaztu soposatzen dituen ba, bai kotxeko gasolina dela peajeak, loegiteak eta guztiorrek baina hino media bat atera eta e, gutxi gora bera e, kalkulatuta daukagu 1000 ba, mili euro, 1000 euro inguru kostatzen dara hilabetean e, preso bat ba, asterobisitatua alizateko e? baina hori bakarrekan zenbaki hori bakarrekan dira e, bidaiak kontutan hartuta. Gero horri gehitu beharko genioke, ba, askotan e, gaizkik usteran e, gauza bat e, esaterren, ba, uste da, e, estaduak mantentzen dituztelea presoak e, beraien kartzeletan, nire hori gezurtatu egineko genu. Guk esplikatzen dugu nola e, presoek, hainbat e, gauzetarako, bereik birua behar izaten dute e, kartzelan gauzek erosializateko. Eta ari beretik, Cristian Trubira, justizia ministroak presuen urbilketa, haipatu baitu beriki, euskal presuen urbilketa, izpirik ez dela gertatu momentoko horreiterazten dute. Akzo lau presuna, bigizon eta biemaztea rastatuak izan dira, bizkaiko txandio errian, terrorismoa gora ipatzea zakusatuak dira, hori omenaldi bat antolatu luketelako zuzta ilian, mila behatzi unta latenoita zazpian, pasaian, guardia zibilaketiroz, Luzia Urgoitiari Otsandioko gaztetxearen miniatua izan da Lau agastatua Kastezken untan eremanak izanen dira Madrileko judiaren hain Uruñako gazte asambladak bere stand edo txosna gunea, ideki zuen Uruñako beste demoran, eriko etxetik baimenik esin eskuratuz ala ere ere mu publikoan diarri zuten, bere nostratua, hiri erditik uruñago. Odil Lekorral prokuradoreari gazte procuradoreari kontra asambladaren kontraktu egin zuen, gerostik, egun bat egin pogeienik meila euroko isuna edo amanda pagatzeko arrisku hau pian ziren, Uruñako Zabizak gimen erat eta ortan du, eta salaketa hortan ustia erabakidu, mementoko beraz gaztek ez dute amandarik edo prosadularik pagatu beharko. Akitania, Limuzen eta Poatu Saran taldeak bilduko dituen Eskualde Berria muntatuko dela, Eskualde eta Departamenduetako Laborantza Gambaretako Presidentak bildu dira, Limuzen Eskualde Berrian nola banatuak izanen diren zerbitzuak gogoetatu dute, Amabi Departamenduetako Gambarek Eskualde Berriko Laborantza Gambararen plantatzeko ekitalia perigen izanen da, elduden urte hori, dauzen lekene maiteko urte bat bezala ikusten dute. Ikerkuntza, ekoizpena eta harakusketa hauek dira Donostiako tabakalera, kultura garaikidearen nazioarteko zentruaren, elnarina goxiak, urte luzez, bueltaka egon den proiektu unek, atiak ditu eta oskal egimailan, erreferentzia izaiteko elbuduarekin sortu da, aitor derazkin lankideak, maiten dauskigo xe Donostiako Tabako Fabrika izan en scena Kultur Fabrika bat pillatuta 37000 metro karratoko erekina eraberritzuz espazio guztia ez da tapa kultur proiektuaren entzat baliatu. Autofinantziamendua izateko beste zenbet erakunde eta ekimen ere lekua izanen baitute. Beraien erranetan tabakalera kultur proiektua ardatzen delarik edifizioan bat egingo duten proiektu eta ekimen ezberdinek ekosistema kulturala osatzea dut elburu. Etxe institutoa zine Euskadi, Donostia zine maldia, Euskadiko filmategia eta kutsa fundazioa dira bertan lan egingo dutenak. Hane Rodriguez tabakalerako zuzitzen osendari kulturala 37000 metro karratu hauetatik dira guk cuidatuko ditugunak eh, eta programa, eh, kultura, kultur programa batekin baino eh, gainontzekoan ba, bueno, ba besterakunde batzuk eh, eh, zinemalia filmantegia etchepa euskal institutua cineuskadi eta eh, kutxa fundazioa bestalde baino bat espazio eh, ekimen pribatuen espazioak, azken finean gure helburua da e, eraikina bera e, autofinantzatu izatea, eta berez e, alokairuetatik, e, iniziatiba privatuen alokairuetatik e, dirusarrera egin egiten dugu, gastuak konpartitzarekin ere bai eta e, babeslak bilatzarekin. Ez? Tabakalerak leheneko erakosketa martan jarri du, ikusentzuenezkoaren aldiriak ingurua marrasten duten puntuak izenburua duen erakosketa. Honek, erakosketa ikusentzuenezko artearen perimetroa harakatu eta elementu zinematikoen agerraldi edo astarrak bilatzen ditu. Eta itorreka ipartu ito delako ikus entzunezko erakusketa hori, irek-irik egeo lehen da, elduden uh, arte. Eta buruatzeko kilolak, Sarako pleka, trinketeko lehiaketako finala, Arratxalde onta, jokatzen da, Seiontan, Loran Lamber eta Arizmendi, hariko dira, ospital eta dukazuren kontra. Goiz berri saioarekin txegitzeko tenoria, zuekin Kristof eta batik eta nazioarteko berrietan, estalobatuetan, amort hil bederen, juta estaluan gertatu bat bateko urguratzen ondorioz. Horietan sei haura ama bost biktimetarik ama bi di familitakoak ziren Astereneko euriteak sortu burustek araman zituzten horien autoak Estatu batuetako Mendebaleko jiritipi batean eta uoldeak gein errateko jiru biktimak dituzte Las Vegas Ipar Eki Aldean den Parke Nazional batean Baimenik gabe Muga pasatzen saiatzen diren Ieslariak atxirozen asida, Ungaria Serviarat sartu nahi zutenak, Trumpa edo zepo batean jarrapatuak dira, Errumaniara zabalduko luke eixia bitapestek, Baldikoko pasabidea trabaho bat izan da azken asteetan, Turkia edo Mediterraneo itxasua zeharkatu ondotik, Grezia, Macedonia, Servia eta Hungariatik Europa ipagalderat egin nahi izan duten ekialde alde urbileko ieslari eta migratzaileentzat hilien zat, Hongria eta Serviaren arteko muga hetxia da ere asteleen azgeroz. Terroristai laguntzeari usteak galdezu dio Basar Europari. Europarak irrefusiatuen egoerarekin ekeskatuak badira terroristeak laguntzeari utzi diezei otela. Oartara zidu siriako presidenteak gehitu du Europak batasunak terroristeak laguntzeari utzi beharko diola irrefusiatu e uolean eki pitu nahi badu. Meskiten edo moskean zelaigunean asartu da Israelgo polizia. Hiru eguneko pataskan hondotik Israelgo polizia meskiten zela egunean sartu da Jerushalem ekialdean aldean amazalderdi islamistaren zat gerla deklaraziot bat izan da hodi.